Сідай і давай почнемо, сказав Харлан. Твоє повне ім'я і сторічя? Брінзлі Шерідан Купер із 78-го сер, затинаючись, відповів учень. Харлан трохи полагіднішав. Це було близько, лише на 17 століть раніше від його рідного, майже сусіди по часу. Тебе цікавить первісна історія? запитав він. Обчислювач твісел попросив вивчити. Я мало що знаю з первісної історії. А що ти ще вивчаєш? Математику, часову механіку. І я поки що ознайомлююся лише з основами цих наук. У себе в 78-му я ремонтував спідіваки. Харлан навіть не запитав, що таке спідіваки. Це могло бути що завгодно – і пилососи, і обчислювальні машини, і пульверизатори для малярних робіт. Харлана це не дуже цікавило. А взагалі ти вивчав історію? Хоч яку-небудь? І я вивчав історію Європи. Певно, ти сам звідти? А вже ж, я народився в Європі. У нас переважно викладали сучасну історію, починаючи з революції 54-го, тобто 7554-го року. Чудово. Передовсім ти повинен усе це забути. Сенсу тут ніякого. Історія, яку вчать часів'яни, змінюється з кожною зміною реальності. Вони навіть не знають про це. У кожній реальності своя історія. Зовсім інша річ первісна. Хоч би ми що робили, вона завжди залишається незмінною. Тим вона і прекрасна. Колумб і Вашингтон, Мусоліні і Герефорд – усі вони існують. Купер нерішуче всміхнувся. Він провів мізинцем по верхній губі, і Харлен помітив на ній темну смужку, ніби учень відрощував вуса. Відколи я тут, а досі, не можу звикнути? До чого? До того, що мене відокремлюють від дому 500 століть. Я трішки ближче. Я з 95-го. І до цього також. Ви старші за мене, а з другого боку я старший за вас на 17 століть. Я міг би бути вашим пра-пра-пра і так далі дідом. Яке це має значення? Припустімо, так воно і є. Ну, знаєте, до цього треба звикнути. В учневому голосі зазвучали бунтарські нотки. «Ми всі в однаковому становищі», – твердо сказав Харлан і почав урок первісної історії. Минуло вже три години, а Харлан усе ще пояснював Куперові, чому до першого сторіччя існували ще й інші. «А хіба перше сторіччя насправді не було першим?» – сумним голосом запитав Купер. Після уроку Харлан вручив учневі книжку Щоправда, не найкращу, але цілком годящу для початківця. «Пізніше я доберу для тебе щось серйозніше», – пообіцяв він. Наприкінці тижня Куперові вуса помітно проступили темною щетинистою смужкою, від чого підборіддя здавалося ще вущим, а сам він старшим принаймні років на десять. Харлен вирішив, що вуса аж ніяк не прикрашають його вихованця. «Я вже прочитав вашу книжку», – похвалився Купер. І яке в тебе про неї враження?» «Як би це сказати?» Запала тривала пауза, відтак Купер почав знову. «Останнє сторіччя первісної історії трохи схоже на 78-ме. Мене й досі не залишає думка про рідний дім. Двічі в вісні я бачив свою дружину». «Дружину?» – вибухнув Харлан. «Я був одружений перш ніж потрапив сюди». «Побий мене час! Твою дружину також узяли сюди?» Купер заперечливо похитав головою. Я не знаю навіть, чи її не зачепила торішня зміна. Якщо так, то, мабуть, вона вже не моя дружина. Харлон нарешті оговтався. Звичайно, коли учня взяли до вічності в 23 роки, то цілком можливо, що на той час він уже був одружений. Один безпрецедентний факт веде за собою інший. Що ж виходить, варто лише раз відхилитися від правила і ти вже однією ногою на межі, за якою починається безлад. У вічності все так взаємопов'язане і збалансоване, що вона не стерпить втручання. Сподіваюсь, ти не збираєшся прогулятися у 78, щоб з'ясувати, чия вона тепер дружина. Може, він і не хотів бути грубим, але його надто хвилювала доля вічності. Учень підвів голову. Погляд його був холодний і спокійний. Ні. Харлен знічено засувався на стільці. От і чудово. У тебе немає сім'ї, нікого немає. Віднині ти вічний і забудь про всіх, кого знав там, у часі. Куперсти з губи потім швидко проказав із сильним акцентом. Вимислити як типовий технік.